Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20 og 60 procent på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbud gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Sinand endelig lykkedes det os at, øh, at møde dig og få dig her i studiet. Ja, tak for det. <laughs> Vi er altså meget glade. Jeg tror særligt, at jeg har været rigtig spændt på at, øh, at møde dig endelig. Ja, du var lidt spændt. Du ja. sagde jo, inden du gik ud og hentede Tinanes oh nat. Jeg føler faktisk, at jeg er lidt starstruck, today, oh my God, fordi jeg har set så meget Paradise. Og det er også ret nok, hvis der er en, der ser utrolig meget Paradise, så er det dig i ja. Det er vanvittigt. Ja, det er jeg har følgt med på Instagram-storkersene. Ej, ja, det er jo også det sygeste. Det har jeg faktisk nogle gange godt tænkt over. Sådan mig, der har ligget derhjemme og rigtig sådan plottet og thottet og kommenteret på hele sæsonen. Og så lige pludselig sådan... Fuldt dig. Og så sådan, da du fulgte mig tilbage, der var jeg sådan, wow, nu skal jeg virkelig tænke over sådan... Nej, bror. sådan har skrevet ja. alt muligt ondt om sin mand. Ja, vel, velkommen vel. til. Ja. Ja. Jeg var nået, så set jeg simpelthen, at har eller så lagt noget ud af Paradise, var jeg sådan og så kiggede på dig, og så sådan, synes jeg, at de content, var, de content var så fedt at se. Og så var jeg sådan, okay, girl. Okay. Very det. Jeg var rigtig glad. Jeg hoppede jo rundt derhjemme sådan til min kæreste, sådan... Hallo? Din anden har fulgt mig tilbage. Sådan, det er en meget stor dag, det her. Nå, hvad hedder det? Øhm, vi har jo inviteret dig ind, fordi vi først og fremmest gerne vil ja, møde dig og tale med dig. Men også fordi, at det skal handle om Paradise. Der er en ny sæson, der er startet nu. Og øh, hverken jeg eller Lasse har, øh, har set et eneste afsnit af den endnu. Nej. Jeg gemmer det til jer tilbage i øh, Tyskland, hvor jeg bor, så jeg sådan rigtig kan ligge netop med min kommentatorhat og starte fra en ende af. Og sådan der smide små kommentarer sted, ikke? You know the drill. Så, så, så det skal ikke handle så meget om sådan, de deltagere, men mere om, sådan, om dig, og hvordan du havde det, da du var med i Paradise. Og det første, vi godt kunne tænke os at høre, det er det her med, hvilke tanker du egentlig gjorde dig, inden du tilmeldte dig programmet. Åh, oh, havde jeg overhovedet nogle tanker. <laughs> jeg ved ikke, altså jeg havde sabbedov, og jeg kedede mig mega meget, og var sådan, hvad skal jeg få med sabbedov til, altså hvad skal jeg bruge det til? Øh, og jeg så så på Facebook en, en annonce, hvor der står, vi sørger deltagere på den Social, og øh, jeg opfordrer min bror til at gøre det først, og jeg havde ikke gøre det, fordi sådan, jeg synes, det var det, jeg mig, der er lidt havde ikke så jeg smager meget af TV og jeg er sådan YouTube og jeg vil sætte en oversigt over hvad jeg laver. Øh, Iikud han gjorde det, og øh, så var jeg sådan okay, jeg gør det bare lige for at pisse mig. men jeg regnede ikke med at jeg vi kommer med og så meget og øh, og jeg kædede mig så meget. Ja. Altså, jeg havde endda at lave, jeg kædede mig mega meget, og altså, alle mine venner sådan, de øh, har været ude at rejse og de, øh, lige før Corona kom og lukkede ned, ikke? Øhm, og jeg nåede ikke en skid, så var jeg sådan, okay, nu skal jeg have en rejse ud af det her, og øh, det blev sådan en taktisk rejse, kan man sige. Men, altså, var du slet ikke bange for at melde til? Altså, tænkte øh, du ikke sådan... Nej, overhovedet ikke. Jeg tænkte bare sådan, nu skal jeg lave tv, haha, ha, grineren, da de så ringede til mig og jeg var med. Øh, jeg var mega glad, fordi jeg tænkte bare, det eneste, jeg tænkte på, det var, at yes, jeg kan ud og rejse, jeg kan se noget sol. Det var det eneste, det liggede med alt andet. Men hvad med, hvad hedder det, hvordan er processen egentlig, når du skulle sådan der melde dig til? Skulle du ind i sådan en casting, hvor du skulle sådan stå og ja. præsentere dig selv? Eller? Ja, ja? Øh, de sagde faktisk, øh, man skulle først udfylde en, en formular på sådan 50-80 spørgsmål, tror jeg sikkert. <laughs> øh, altså, hvad <laughs> var det for nogle spørgsmål? Det, det lyder nærmest som om, man skulle til afgive et testamente på mig. måde. man skulle sige, øh, hvor har, har du en tatovering, Hvis jeg ja, ja. var den henne? Har du flere piercinger, end den du har nu? Eller sådan, vil du leve flere, eller har du lavet noget kriminalitet for i tiden? Og du der. Der var sådan, nej, nej, nej, nej. Det var sådan noget, super, helt sådan en lille putt. Der, jeg ved ikke, hvad jeg derinde. Men, øhm, og så Efter det, så ringede det til mig og min bror. Øh, først IQ og så der efter mig, og sagde, I skal være med til Paradise Hotel, vi vil rigtig gerne have. Øh, jeg er begge to, øhm, og jeg blev så startcast. Min bror kom ind i løbet af spillet. Øhm, og så skulle vi til casting sammen først, og så skulle vi til casting hver for sig. Jeg tror, vi skulle gennem sådan fire castings, og plus en psykolog. Og, øh, en psykolog? Ja, vi skulle også gerne en psykolog. hvis Hun skulle stille os nogle spørgsmål, bare lige for, at hun kunne se, om, hvem vi var, sådan, så de kunne læse os præcis. Jeg ved det ikke. Det er nok altså, også noget med, hvordan at kaste skal, sådan så man kan være sikker på, at der kommer lidt en trier, eller nogen, yeah, der, der blive venner, yeah, og sådan noget, jeg forestille mig. Eller den mig. onde, eller den flotte, yeah, eller siger, yeah, den, ja, er den onde, ej. Ja. Bliv karstet som den onde. Ja. Hvis jeg får et over ja, <laughs> så, skal så, bare, så jeg. spiller jeg spillet næste gang. <laughs> no, hvor jeg hele tiden. Unmuligt. Og vi kommer vejen af iskold. Søger. Jeg tror seriøst, at, jeg tror ikke på, at du kan blive kastet som den. nogen. Men, øh, men, men lad os se. Men, men okay, det lyder da ret vildt. Så selvom du siger, at du ikke gjorde så mange tanker, så har mm. der alligevel været rigtig yeah. meget proces bag. Ja, lige præcis. Der har virkelig været et, en stor beslutning, man burde overveje, før da man bare gør det. Jeg gjorde det seriøst bare. Jeg tænkte i over, der er lavet en Snapchat-video. Jeg optog du via Snapchat, og jeg bare gemte videoen, så den bare ind i sådan et formular, -ting. Og så kan man fandme, jeg ved ikke, hvordan. Det, det er godt nok. Det, det, er sygt. det lyder vildt. Det vildt. Ja. Men hvad med, hvad håber du, altså sådan, det er jo altid nemt at være bagklog, men hvis du skulle være sådan lidt bagklog, hvad tænker du så, at de deltagere, der lige har tilmeldt sig, sådan, hvis de skulle have overvejet noget inden, hvad tænker du, det skulle være? Mm, jeg synes, at, at man skulle overveje al den opmærksomhed, man vil få, om hvordan det er, man vil kunne påtage sine beslutninger for alt det, man får, altså opmærksomme følgerne, og sådan... Jeg tror bare, at det ser ikke så fedt ud, eller så, så perfekt ud inden... Eller indenfra, i forhold til, hvad man ser udefra det mm. hele. Det ligner bare, at vi sådan, alle paradis, har bare fået en hel masse følgere, og det fristår selvfølgelig folk, at man kan få så mange følger, og man få sådan et, stor, et stort tælerør. Men der er meget mere inde i det, fordi at man, der var jo også meget kritik og... Mange mennesker ude på gaden, som ligesom vil være også kritisk over for en face to face. Og det er der mange, der ikke ved, og jeg synes, at de nye deltagere virkelig sådan, de også skal tænke over, hvilke beslutninger de træffer, fordi det kan påvirke hver en person, som følger med os. Synes du, det har været hårdt? Jeg synes, det har været så mega hårdt, men også nice. Men jeg synes også, altså, det er altid det negative, som er det stærkeste i mit hovedsvøl. Mm. Fordi det er det, man tænker mest over, end det positive. Mm. Det kender vi godt. Så, ja, det, ja, ja. Er, ja. Så, det er vi rigtig god til. <laughs> men altså, jeg, jeg har oplevet mange lorte ting, som jeg også hele tiden tænker over hver dag. Men det er heldigvis, hvad faldet nu i forhold til, at den nye, nye sæson er kommet ind. Men synes du egentlig, at det er meget rart? at den sæson er sådan startet? Jeg savner lidt alt det sjove, der skete, imens det var, at øh, sæsonen var aktuel, som jeg var med i. Øh, men det er også dejligt, at det falder til ro nu, fordi den nye sæson er nu er kommet, og sådan, nu, er sådan, nu føler jeg mig ikke presset til at putte noget ud, eller ku, ku, altså, jeg føler mig ikke presset til at tage ud i byen, og mm -hmm. skulle opleve de ting, man burde opleve, når er, man ligesom er aktuelt i programmet, hvad man siger, ikke? Mm. selvom det kan virkelig lidt overflødisk, men sådan, jeg vil bare gerne have den oplevelse, så tror jeg allerede, at jeg har oplevet den oplevelse nu. Nu er de, det nye, der skal opleve det. <laughs> Men kommer du ikke til, fordi sådan, det forestiller jeg mig i hvert fald, at jeg kunne gøre, altså jeg sammenligner mig i hvert fald selv meget med sådan, mennesker, der er i min branche for eksempel, og så sådan, hvis det går lidt godt for dem, eller hvis de får sådan meget mere opmærksomhed end mig, så bliver det sådan, åh oh, nej, jeg skal også gøre et eller andet for, ja. for det. Og altså, det er kun en god ting, fordi så viser det vi bare, at du har ambitioner til at gøre det bedre. Du har du arbejdet hele tiden mm. for at ligesom, kunne op at nå op på deres succes, men deres level-lagtigt. Like mm. Jeg føler også, jeg får, jeg får også lidt pres over, at nu, nu putter de noget ud, nu sådan, er det i de her steder hen. Det var jeg for to måneder siden. Åh mm. oh, nej, sådan, nu keder jeg mig bare nu. Men det får også mig til at tage ud nu, og sådan, de motiverer også lidt mig til at... Du er glemt. Du er stadig. Du kan stadig nå det. Det er fint. Ja, fordi er, det ikke, er du ikke bange for, sådan, at folk glemmer dig på en eller anden måde? Altså, jo, nej. Altså Det, mm, det, det, det er jeg lige ret ligeglad med. Det er fint. Nej, hvor er det godt. Så længe jeg har ja. min platform og bare laver det, jeg laver, som jeg altid er lavet i forvejen, så er det, så er det fint nok. Sådan, det jeg ikke. Jeg, har ikke sådan, jeg føler ikke, at jeg har behov for mere omtale Jeg synes, at det er nok det, jeg har Men har det ikke? Men, men har det egentlig gjort noget godt? Nu selvom du, du, lavede YouTube inden. Altså har det påvirket din YouTube-karriere godt? Eller har du nu valgt bare at droppe YouTube-delen? Altså? Øh, Nej, du laver stadig YouTube. Jeg laver stadig YouTube, okay. men dog Nå, det... ikke så meget, som jeg gjorde før. Før var det sådan en fuldtids ting. Okay. Øh, men nu har jeg stabbet over, føler, at jeg har så mange andre ting i fokus. Også fordi, at nu har jeg også altså, en masse andre samarbejdspartnere at fokusere på, og som ikke omhandler YouTube overhovedet. Men jeg vil, jeg vil aldrig stoppe med at lave YouTube-videoer, fordi det sådan det har altid været min ting, siden hmm. jeg var 14 år gammel. Nå, nok. ja. ja. Hvis vi skal tale sådan lidt mere om sådan selve, da du var inde på Paradise. Ikke? Hvad føler du så, at øh, for eksempel var sådan dit bedste taktiske træk derinde? Oh. Nu sagde du, at det havde været en taktisk rejse. Oh, var ja, ja. Jeg, er sådan, <laughs> altså, jeg er bare slet ikke taktisk overhovedet. Jeg har ikke tænkt over de ting, jeg har gjort derinde. Du har bare uh, gjort det? Jamen, jeg har bare gjort var det. Ja, og sådan, du ved, hygget? Ja, ja, du ved, jeg har bare set folk være mega sådan, du ved, taktisk stærke. Så ved, meget, sådan meget De tænker over alle de ting, de gør så stor. På et tidspunkt kom der en kædereaktion det var sådan, hvad en kæde-reaktion? Jeg tog ikke sige det til nogen, fordi så ville de sige, er du dum eller hvad? Sådan, at du skulle ud herfra nu, vi kan ikke bruge det til noget. Det er, ikke? <laughs> jeg var sådan, nej, jeg skal ikke sige det, hold på bare min kæft. Det jeg jeg med mit, mit, mit taktiske træk, jeg lavede derinde sådan tit, det var, sådan, synes jeg, er taktisk i hvert fald. Jeg snakkede bare med alle sammen, og ligesom bondede med den på en god måde. Sådan jeg, fik, mm. jeg fik alle sammen følelse til at passe derinde, og at de ikke var alene. -agtigt. Jeg tænker, det er det, det er det stærkeste, man kunne gøre, fordi det passer. Så det <laughs> mm -hmm. Ja, ja, men jeg er 100 procent ender i døde. Det er jo meget det der med, at at, at det føler at have været en ting i Paradise altid, at sådan dem der bare har været sådan søde og glade og sådan der de altid, når, når man så sidder i finalen, så er det sådan, du har bare, du er bare blevet bold igennem lige spillet præcis, eller noget. Lige præcis, lige præcis. Men de har faktisk gjort ret meget for at nå der hvor de er. Ja, lige præcis. Lære eksempel. Altså. Ja. Wow, hun kunne være, eksempel... 100%. Ja, hun var meget flink. Ja. Det, det talte vi også meget om. Men hun var jo også og sådan... god. Altså, det var bare mm. det der med, at følelser tit bliver set ned på, som værende noget, der er mindre værd, ja, end hvis man render rundt og decideret ja. manipulerer og lægger planer lige og har sådan, den meget sådan, klassiske mandlige intelligens ja. i virkeligheden. Ja, og man skal bare blive hørt for at vinde det, det er bare ikke sådan, det er hele tiden. Mm sådan drama-person skal bare være hovedrollen i det hele. Så ja, nej. nej virkelig ikke. Så, så jeg kan sagtens, når jeg stiller dig det spørgsmål, er det heller ikke, fordi jeg føler, at du ikke Nå, har nej, noget nej. traktik. Det var Nå, bare så ja, ja. det er meget interessant det der med, og jeg, og jeg tror nemlig, at man kommer rigtig, rigtig langt på at være, altså, likeable, og ja, få folk til at kunne det, lide præcis. en og sådan noget, ikke? Ja. Right altså, Lasse, han har jo tit gået og, øh, og spekuleret på, hvordan, hvordan han tror, at sådan, han vil være inde på hotellet. Altså, vi... Øh... Ja. <tryk> hvordan vil du være? Skal lidt de læse her? Den her her. Nej, men altså, det var, fordi vi kom til at tale om, øh, imens at Ida sad så vildt meget... Pade, øh, hun sad så vildt meget paradises. Paradise. <tryk> paradise. Hun sad vildt meget Paradise. Og så var jeg nede og i Hamburg. Og så kom vi til at tale om, sådan, hvordan vi ville være inde på hotellet. Og der har jeg nemlig sagt, meget at jeg vil være ham, der hyggede Øh, det er også Jeg vil ham der hygget, uh, Alle sammen godt kunne lide Ligesom var den søde Men så når vi så kom til finalen Så vil jeg stadig være Altså sådan Altså lidt den iskolde og yeah. altså, sådan noget af kuglen, ja, ja, Fordi ja, ja. med penge sådan ja. Nej. Men jo, jo, jo. Jeg har jo. ikke givet dig ret i, at du ville smide nogle kugler. Nej, fordi du ikke nej, nej, nej. Altså, det er mig selv at ligesom overbevise mig selv om, at det er det, jeg gerne vil begøre jo. Altså jeg, altså, jeg ser mig selv lidt som den iskolde finalen. Smider kuglen, tager 500.000. Tror du, at han kan det? Og så hygger jo, han mig. Nej, men, nej, det, tror, det, det, jeg siger, nej, jo. nej. Det er det, der gør ham nuttet? Det, altså, han har store, du tror, du kan, men du kan bare ikke. Ja. Men, <laughs> Ja, jo. Men du kan ikke lade stå. Jeg kan. Jeg kan. Jeg er lige ved at få lyst til tilmelde mig. Giv mig den der navn ja, til på Facebook. Jeg vil gerne vi gøre det. Kunne jeg godt finde på at melde jer selv? Øh, Jeg vil ikke kunne, altså sådan jeg har aldrig kun, men du ved sådan i den nyere Paradise verden, for jeg tror sådan jeg er jo også en del yngre end både dig og ja, ældre. Ja. Jeg er ældre end jer. Ej, jeg er også mere. Hvor, Hvor gammel er du? Jeg er 31. Det løgn. Nej, det er rigtigt. Sød nok. Hvor gammel er du? Ja, 24. Okay, hvorfor tror du ikke, det løgn? Hvorfor tror du ikke, det er løgn? Det, det passer fint til ja, dig okay. ja, okay. Det er det godt. Ja, det. Ja. Men jeg så jo rigtig meget Paradise for, ja, altså, det har jo gjort i mange år, men du ved, sådan da jeg var yngre og så Paradise, da jeg gik i gymnasiet og sådan noget, der var det stadig sådan, der var reality sådan noget, man skammede sig over at se nærmest. Ja, ja, ja, ja. Det var det sådan, det, det skulle man sige, man så deadline ja. eller ja, ja, ja, ja. debatten ja, ja. eller et eller andet. Ja, ja. Og, og, og hvis man så Paradise, så skulle man gå lidt stille med dørene. Altså, mm. sådan, det, det er jo så vildt, mm. men du ved igen, apropos den snak, vi havde før, så, så har hele reality-genren jo bare den der, sådan, nedgraderede, det der nedgraderede blik i samfundet, mm. hvor folk ser det som sådan, der er ikke noget intelligens forbundet med det, der er ikke noget interessant, Nej. noget sociologisk eller noget, det er bare sådan dumme mennesker. Og også ikke, så ikke? meget folk, de ikke ved wow. 100 procent, yeah, og, og også, hvor meget man bare kan lære, og hvor mange forskellige yeah, yeah. intelligensformer, der findes, og hvor mange altså, sådan, man kan se sig selv i forskellige følelser og sådan noget, jeg synes det er så yeah, interessant. Yeah, yeah. Mm. Men du ved, dengang vil jeg aldrig have gjort det, fordi jeg ville være, for ja. vil være så bange for at blive dømt. Jeg ville være så bange for at ikke få et job bagefter. Ja. Altså, jeg ville være bange for bare at ja, ja. få sådan et stempel, ja, ja, ja. hvor jeg tror, at den dag i dag, hvis jeg havde været på jeres alder, altså så havde jeg godt Og kunne single. overveje det. Og single måske også. <laughs> må man ikke have en kæreste? Nej, man må ikke have en kæreste at være med. Skal... Det, kan jeg, men, Nå, okay. jeg, det kan jeg faktisk godt huske det der, fordi der var en sæson, hvor du var en, røg ud, ja. fordi personen havde en kæreste hjemme ja, i Danmark. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Det skal tre, to gange, tror jeg. Også for mange sæsoner siden. Ja, ja, ja. ja, hvor der var en, der blev smidt ud, fordi ja. de simpelthen fandt, altså, de fandt, fandt ud, af at personen havde en kæreste. Ja. Så kom jeg ikke ind og sagde, ved du hvad, Marker? Du har, du har en kæreste i Danmark. Ja. Det er ude nu. Det er det. Du kan ikke rende okay. rundt hænder og spille for en egen. Det er, så også, det er, også, det er ja, ja. Men så føler jeg godt, at jeg kunne overveje det. Altså, sådan, oh. så, så, altså, sådan, men det altså, Og jeg har, yeah. også, jeg har jo andre ting, jeg laver nu, og sådan, noget, ikke? Men sådan jeg kan godt forstå, altså, sådan, og jeg føler heldigvis også, at der er kommet sådan et andet et andet blik på og det. meget dybere blik også, jeg, Fordi før var det meget overfladisk. Nu er der føler at man har roller derinde, eller sådan... Hver rolle har noget dybt i sig selv. Mm. Sådan, yeah. Men synes du egentlig ikke, at den, at, den, altså, at den sæson, du var med i, netop skiller sig ret meget? Sådan? Jeg var så glad. Altså, jeg, jeg ved... Jeg vil seriøst dø, hvis det var, jeg spillet med en sæson, som eksempel øh, den der, øh, med kan I huske den sæson med Onanik-Haroline? Ja. Ja, ja. Jeg følte, det var så helt heteronormativt. Det var også en helt anden tid. Ja, altså, præcis, det, var en hel, det var virkelig voldsomt. Helt, jeg kunne aldrig finde på mellem mig selv, også fordi jeg høret på det tidspunkt også var, ikke var særlig fedt at få på det tidspunkt. Men sådan, jeg havde ikke regnet med, at min sæson ville være sådan der. Jeg, jeg ved ikke, om de har taget hensyn til mig, bare fordi jeg er med her, så skal vi måske gøre det lidt mere sådan... Øh, åben for alle sammen, eller sådan mm. andre slags typer, ligesom mig, Det er typiske paradisorer, er af i år. Øh, men jeg ved det ikke. Men jeg synes, det er nice, at der er mere dybt i år. Jeg tror da ikke engang, at det var så meget Paradise, der sådan, tog hensyn til dig, føler jeg. jeg føler da, at mm. du var en af dem, der bare var med til at ændre, at programmet ja. blev så anderledes. Det med jeg kan jeg bare ikke se. Jo, jo, hun, det, det føler jeg 100 procent. Både dig, men ja. også sådan en som, som læger, der netop bare viste, at man godt kan være stille, øh, og også ADK mm. for den sags skyld. Men det ja. der med, at man godt kan være en stille Øh, pige-kvinde, slags som ikke går rundt og råber og skriger, og som er sårbar som mm. viser sine følelser, men man stadig er vildt stærk. Ja, det altså, sådan, det ja, synes jeg virkelig var noget af det, der var vildt interessant. Vi, vi taler også meget om, at, at, at, at, at de, som ligesom var højt råbende i den song, du var med, virkede mere som en parodi på noget, der ligesom har været med tidligere, og de har set, at når det er sådan at man skal gøre, for at komme langt i perioder, så kommer vi ind som en ligesom højt råbende, ja, ja, ja. Øh, og som bare skal bestemme det hele. Ja. Ja. Men havde du tænkt over nogle af de der fordomme? som vi sådan netop snakker om. Altså, og mens jeg selv har arbejde i fremtiden. Yeah, og sådan noget. Ja, lige præcis. Altså jeg har aldrig set mig selv have den store uddannelse eller ligesom til advokat eller et eller andet. Det er virkelig ikke mig. Men altså min familie har været skeptisk omkring det. Far imellem mig selv det var sådan, nej det gør du ikke. Vel? Sådan, anden, de de, de troede altså sjov. Man var sådan, jeg giver ikke en fuck at gøre det her, okay? Og min mor var bare sådan, du gør det bare fordi hun altid vidste, at jeg godt kunne lide at stå for en kæmpe meget i Vi har jo en platform i forvejen, og jeg kunne udvide min horisont inden for det. Um, men uh, ja, jeg gjorde det bare, og Aikud var også med, og i det måde, Aikud, han også gjorde det sammen med mig, det gjorde det bare, at, at jeg fik mere lov og mere anerkendelse af en familie til at gøre det, så mm. det synes jeg var mega nice, men fordommen og alt det der, jeg føler, jeg havde været heldig i år, eller sådan 2021, det var det perfekte tidspunkt der kunne gøre noget i, og sådan, nu... Jo er det, og jeg har det godt. <laughs> Man kan ikke undgå kritik, så det sådan... Nej, nej, for et også kritik, men jeg tænker også mere det der med, hvis du var sådan nervøs for, om du, om du netop kunne sådan, få et job bagefter, yeah, eller om yeah. folk ville sådan... Men som du selv siger, det er ja. jo virkelig rigtigt, at det, det, det, det passer jo så godt til det, du laver i forvejen. Det er det lige præcis. Og sådan, det var bare, at folk kommer bare så se mig mere derinde, jo. Det var jo ligesom... Mm. Altså, jeg bruger den måde, jeg er på mine YouTube-videoer, har de også på en måde vist derinde, som Tengu dengu -agtigt. Det var mega griner, det havde jeg ikke regnet med, så selvfølgelig også sådan i virkeligheden, men derinde er jeg og der er bare sådan, jeg råber og griner det ligner, altså, der er jeg, fest. Jeg, ja, griner, var det ligner på coke Ja, ja, ja der, var, der var fart på, meget på. Men det er sjovt. Ja, det er simpelthen sjovt, det var sjovt. Men føler du egentlig det, er, fordi det er jo også noget, der er ret sjovt, det der? Jeg har jo også selv haft mit eget program på d 3 på et tidspunkt, oh. ikke? Øhm, hvor at, at, at jeg hele tiden havde hvert afsnit, der var seks afsnit i vores serie, og, og, og, og vi fik hvert afsnit til sådan gennemsyn, og jeg sad med en fucking loop, og var bare sådan her, jeg, det der, det der, det der, I skal ikke fremstille mig på nogen som helst måde, så jeg ikke kan se mig selv i sådan noget. Men jeg ved ikke, har man så meget ret til at gøre det, når man yeah. er i paradise? Jo, øhm, produktionen tager meget hensyn til, om hvordan det er, man selv har det, og hvordan man bliver fremstillet derinde. Mm. Øhm, man øh, kan godt få, hvis man siger, hej, jeg ved ikke, at de har vist, eller, eller at de kan vise det på forhånd en uge før det bliver udsendt, øhm, så får man så et klip og så kan man så sige, at de det her vil jeg ikke have med, eller så vil de gøre deres bedste for at kunne fjerne det. Det er sket nogle gange bare ikke med mig, men nogle af de andre. Du, du, du nej, har ikke kaldet, jeg har overhovedet ikke, ikke næsten krisen er ikke, eller sådan så. Men tænker man ikke over, at, altså, at når man går rundt nede på hotellet, at det ligesom bliver filmet det hele? Er det ikke noget, man har i baghovedet? Jo, jo. altså sådan, Den første uge tænker jeg over alt, jeg gjorde der er sådan, For hver gang jeg lavet en bevægelse eller et eller andet, så sådan, kigger jeg sådan, ej, jeg så jeg godt ud derfra. Jeg har ikke til det her på bare med eller et eller andet. <laughs> Jeg skulle bare bede mig hele tiden, min krop, og sådan, fordi jeg vil gerne vil, vil se godt ud hele tiden. Mm. Jeg kommer til at takke mig selv, når jeg kommer hjem. Men efter sådan den uge der, og så glæder man det hele, så, er det sådan, så ser jeg lige pludselig min hånd ramme min fod og putte den i munden efter. Altså sådan, øh, øh, så sådan, der har jeg lavet det Altså, det er der noget der. Oh, så altså, bliver der filmet 24 timer i døgnet? Ja, det bliver filmet 24, selv også når vi sover. Så Æh, alt? Ja, alt. Ej, og der er et produktionshold, som du ved, de, altså, jeg værre har set, så sådan, skiftes de med at være på vagt. Så når den her, det her hold, eksempel, det er færdigt, så tager de videre, og så kommer et andet hold og holder vagt videre, og de ser os sove og tager på toilettet midt om natten, bare for at sikre os, at vi er okay også. Så okay. vi jeg overvåge 24-7, der er ikke nogen, du ved, hver bevægelse, hver ting vi lever, har de set. De, de, de snakker med hinanden, med Walkers a Og mm. Altså også når man er på toilettet, for ja, eksempel. Men er der overhovedet nogen døre på toilettet Nej. dernede? Det er jo noget, jeg har lagt mærke til. Ja, og ja, jeg siger altid til Lea og på at de skal ikke komme ind Nej. og lige holde vagt der ved Fortuna. Det var, det var forfærdeligt. Ja, det, var, det var slemt, fordi alle drenge kom med, at altså, synende skyder, åh, og stod bare sådan... Det er sådan, du vil være inde på Paradise. Ja, ja. Det er sådan en, ja. Øst. Uh, synende skyder, før du kom løbende ned. Samte som telefon frem. Selfie. Synende <laughs> anden hånd op. <laughs> Men det her skulle da også være sindssygt, at ved du, hvorfor, der, har I fortalt jer, hvorfor der ikke er døre på uh, Jeg eller? tror, det er for både for kameras syn, fordi de skulle kunne se alt, ja, og dørene smækker lyde måske, oh, og ja. jeg tror også, at det er sikkerhedsmæssige årsager, jeg ved det ikke, det er en brændalarme, man må kende dør. Nej, det er, jeg, tror. Altså, jeg ved ikke, men jeg var også bare sådan, undskyld, når man sover dernede pigedreng, ja, ja, Den ja. morgenen, når man vågner, efter at have drukket vodka Red Bull ja. en hel nat, og <laughs> det skal ud på toilettet. Ja, så jeg kan jeg man ikke lukke. Men de er søde, hvis der at man siger sådan noget med, øh, vil I gerne være sød og venlige om? Man skal bare love dem, at man, man ikke snakker noget taktisk. Hvis man snakker ja. noget taktisk, og det åbner munden, så må de gerne filme. Men de, det, er til, altså det er til, at man kan sige venlige om. Man hvad med, med ens partner? Altså sådan det ligger bare ind i sengen. Ja det ligger bare i sengen. Jamen jeg tror så grunden så, at det, til at der at... ikke Det ville lade altså være mit største drømme. <laughs> <laughs> yes, ja det vil være svært at slå det. En kæmmermans øh, <laughs> der yeah, bare skal på yeah. toilettet og så sådan ligger. Men man bliver så tætter derinde at det er sådan man lige pludselig sådan det er ligesom er en spurde man gør det ved sådan eller ja, okay. søster. Mm. Men mindre, man ikke har sex med personen. På dem der er kærester ja, ja. eller ja, noget. Eller dem de der skifter be... partner eller sådan. Ja. Ej, men jeg kan jo ikke være fløtende over for dem, eller at spille lækker for dem, der Ej, er en af dem. Ej, alt falder jorden, alt fald jorden. Jeg tror, at Ej, jeg er til, at der chok. ikke er nogen dør ved toalettet, det er, når der bliver råbrev. at de simpelthen bare har ja. gild os, så er der bare fri passage det er rigtigt, det er til at løbe ud. Ja, og, og der er også, der er også et toaletsynk-toalettet. Øh, ja. øh, der er et toaletskjult, hvis det er, at man skal give synk. Så jeg håber nogle gange sådan, jeg håber, at jeg skal give synk nummer et eller to, fordi så kunne jeg nå til på toalettet og låse døren, hvor der ikke var nogen ting. Ej, <laughs> <laughs> oh, jeg skal lige høre dig til gengæld også Er der noget, som du har gjort derinde så Det lyder jo egentlig ikke sådan Men, men er der noget, som du sådan har fortrudt mm, har Efterfølgende fortrudt? Fordi du har jo ikke fortrudt noget, når du har fået lov til at se det Nej. Så har du bare sådan sendt det ud Men har, har, har der været et eller andet sådan En kritik, der er gået på noget sådan, eller, eller nogen, der sådan, mm. eller, hvor du har set det efterfølgende og Så har du fået sygt meget opmærksomhed på Lige omkring det, hvor du var sådan, Okay, det behøvede ikke at være med ja. sådan. Det har jeg, det tror jeg ikke og det føler jeg ikke jeg har jeg men, føler altså nu heller ikke har været der. Det er det, det, men sådan altså i forhold til at, at altså jeg har ikke fået det, men jeg synes at det har været altså det der med at man skal åbne op for sin egen seksualitet på landsdækkende mm. TV. Det kan være virkelig virkelig sådan overvældende for en. Især hvis der er at man ligesom ikke fordi jeg har været lukket med det, men jeg har bare ikke sådan gjort det til sådan en stor ting her, herhjemme, og sådan sagt jeg ja, det her eller jeg ja, det her altså ud fra min seksualitet. Men efter at jeg ligesom se, hvad jeg var derinde, og jeg, sådan, jeg stod inden for det, kan man sige, øh, så føler jeg, at hjemme har alle sammen gået mok altså over, at What's it, du gjorde det endelig, og jeg stod bare sådan, endelig, hvad? <laughs> altså, du har det været en ting? Endelig, du er helt useksuel, Fatima. Altså, du ved, det er ikke bare noget, der siger til sig andre mennesker. Men, øh, øh, okay. ja, ja, jeg synes bare, at øh, det var overvældende, men jeg har ikke fortrudt det. Jeg takker også mig selv for at gøre det, fordi det har også gjort en ting med, at jeg er nødt her, hvor jeg er henne i dag. Og jeg ligesom står inden for de her minoriteter, som også har det svært i Danmark, især også. Mm. Og det vil jeg gerne selvfølgelig gøre mit bedste for at, ligesom at gøre normalt eller normalisere os for alle andre, som ikke kan se, at det er normalt. Ja. Så. det kan virkelig. Men det er, altså det, det er jo også hårdt at skulle tale om sin seksualitet, hvis, ja. man, hvis man ikke, altså at så bare fordi, at man har en særlig seksualitet, så skal man stå frem og så snakke om på tv, for det at, det. at heteronormative mennesker som mig og Lasse, sådan, kan forstå, hvad der ja, sker ja, i fjernsynet, ja, ja, ja, eller sådan, ikke? Også bare sådan, jeg så, at, at de tidligere sæsoner, der har været med, jeg tror, det er lang til siden, der har du været en, en trans og en en anden homoseksuel, som også har stået inden for deres seksualitet, og det synes jeg ikke, jeg synes, det har fået meget negativ respons på det, og ja. der er ikke, de har haft mega nederen over, og også den måde, produktionen har fremvist den på på tv, det har været mega nederen, og jeg har bare kommet hjem efterfølgende, og har sagt det, sådan, åh oh nej, hvordan er det, de har tænkt sig at vise det, du ved, jeg har allerede set de forrige sæsoner med dem, øh, og jeg, jeg, jeg var sådan, jeg spurgte, snakkede også med produktionen, hey, øh, er det fint med, at det har jeg gjort, og i forhold til konkurrencen, hvor jeg også snakker om min seksualitet og står for inden seks så sådan, føler jeg også at jeg måske også forværrede det for mig selv, for den måde, jeg ville blive fremvist på. Men det var det, var det helt modsatte da det så viste Og det viser os bare, at, at videoer i 2021, Paradise Social, er... Altså Ja, det rykker så ja, mega meget. Det er jo også det, der er så hårdt, kan jeg forestille mig ja. med, at hvis man gerne vil være med til at ændre synet, hvis man gerne vil være med til at oplyse, at, at, at, at, at man så er nødt til at bruge sig selv og stå frem på den der Lige måde. Og man ved bare ikke, hvordan det kommer til at ende. Du ved, hvordan det sådan bliver vist-agtigt selv. Sådan. Nej, og jeg synes også bare, det var så rigtigt det, du sagde til gengæld, det der med sådan, at, at, at så fordi du har en seksualitet, så skal du stå og forklare den, men du står jo ikke, altså, Lea skal jo ikke stå og sige, Nej, og jeg er hetero, det, eller det, sådan. Det, mm, og det. så bliver det også bare sådan et sådan skævt vridet yeah. En ja, ja, det ja. ja, det er rigtigt. Og det, der burde ikke være sådan nogen stor kontrast mellem alle seksualiteter. Sådan. Det er bare det. Det skal heller ikke definere sig, hvordan der, man er som person. Mm -hmm. som det er. Nej, Ej, det er virkelig men det er meget interessant, men jeg kunne ja. forestille mig, at der i hvert fald er rigtig, rigtig mange mennesker, som sætter meget, meget stor ja. pris på, at du ja. har gjort det, fordi ja. du også er et forbillede, altså sådan noget, man kan spejle det er sig det, i. Jeg har etniskitet i det, men, men altså sådan, ja. det er ikke bare en typisk skændsk. Jeg kommer fra et land, som faktisk godt kan være homofobisk, mm. altså, så. <laughs> ja, det er godt, men er det? Altså, det, er, det kan jeg virkelig godt forstå. Det er meget ja, interessant, ja. men også virkelig fucking sejt. Ah, tak for det. <laughs> Freundschaft. Nej, ikke et stenslag. Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal roden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Booktid. På bilglas.dk Hvem kan sætte gang i de gode vaner i det nye år? Det kan Bilka To Go. Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med Bilka To Go kan du få en rigtig god en af slagsen. Bestil din dagligvar på bilka og hen samme dag i vores drive-in på en af vores pickupstationer stationer eller vælg hjemmelevering og få leveret lige til døren i udvalgte områder. Det er nemt, og det er hurtigt. Hvem kan? Bilka. Er det ikke utroligt, hvor hurtigt vi vender os til dårlige arbejdsforhold? Sjæfen der siger, at det er jo en del af oplevelsen. Det udtryk er aldrig blevet brugt i forbindelse med noget positivt. Og alligevel så står man der og siger, ja, jeg sidder i en mellemgang, hvor det trækker lige så voldsomt som en tyfon i asien. Men det er vel en del af oplevelsen. Hos får du juridisk dækning helt til højst ret. Skift til KRIFA nu og spare op til 5.000 om året. KRIFA, vi tager dit arbejdsliv seriøst. Skal vi gå lidt til nogle af de der lytter-spørgsmål? Øh, ja, det okay. kan vi godt. Skal jeg lige finde dem her? Skal jeg filme dig? Okay, måske kan jeg. Bare, det? Ja, så sætter du den op ad der. Kan du gøre det? Ja, hvad så det? Ja, der er jo kommet nogle spørgsmål fra følgere, der følger podcasten, men også lytter. Mm. Det var helt forkert sagt her. Der er kommet spørgsmål fra, fra lytter, der lytter podcasten og følger, der følger dig og øh, der er nogen, der godt kunne tænke sig at høre, hvor hurtigt man ligesom tilgiver hinanden derinde. Øh, altså, der er jo sygt meget til øh, taktik inde i Paradise. Og ja. der er jo, i hvert fald altså, hvad jeg har set sådan folk, at altså, der, der er dårlig stemning øh, mange gange. Mm. Og man kommer til at dolke hinanden i ryggen, som man siger derinde. Øh, ja. Altså, man er god til at tilgive hinanden, ja. hinanden derinde, hvis man lige får en dolk i ryggen? Ja, øh, det, det sådan jeg, jeg føler, det fungerer sådan, at, at hvis man hvis man er blevet mega uvenner, en person er dolk i en ryggen derinde eller noget, så er det som om, at, at, at man... Det, der skal ikke så meget til for, at det går igen, at man kan blive venner igen, fordi at vi, ligesom, vi har nemlig kun hinanden derinde, og vi alle sammen. Vi savner vores familie derhjemme og venner, og jeg ved ikke hvad. Og jeg føler sådan, at man mister en person derinde som ven, mm. mister man også ligesom noget, noget connection til omverden derhjemme i Danmark. Og jeg... Altså... Ja... Yeah. Det ved jeg ikke, at det er meget forskelligt, fordi sådan, jeg, har, jeg har ikke været sådan selv uvenner. Har jeg det? Nej, det jo, jeg. Har. jeg. har været uvenner med en, eller NEP, men dem har jeg været uvenner med i løbet af hele spillet. Men jeg kunne godt blive uvenner med dem, der er en eksempel, fordi at de, jeg havde min, min egen gruppe i forvejen, som allerede havde kunne opfylde de behov, jeg gerne ville have, for at ligesom kunne stadig finde mig hjemme derovre. Så, men, okay. men jeg tror bare, at følelser er meget sådan forstærket derovre, og der skal ikke så meget til, før er, at man kan blive venner igen igen, fordi... Man kan ende blive rigtig uvenner, men så kan man altid, hvis et eksempel kommer der et brev, så mm. får man en magt, så bliver man venner igen, fordi man bruger den magt for den person man har gjort noget ondt ved. Jeg kan også bare forestille mig, at det må også være vildt ubehageligt at skulle gå ind på det her hotel. Altså mm. det ser stort ud, men så stort er du ikke, hvis du har en ægte uven, altså ja. hvis der virkelig ja, ja, ja, er et menneske du ikke kan så lide, så kan man stå ind i personen hele tiden og så bliver det mega ekelt. Og så nærmest bange for Guds for altså for sin egen dør jo, ja, ja, sådan, når ja. er magt der ikke er med det er virkelig personen her. Men men det skal man ikke gøre, man skal ud og snakke med folk lige meget hvad, hvis den person først gør det og begynder med at få alle sammen vendt mod i en, så er det, så det, det er jo fedt. taktikken. Det er taktikken. Så er du i gang derovre ja. igen. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Den kører bare. <laughs> Taktik så Heller ikke, når man er færdig mm -hmm. med Paradise. Den kører bare stadig videre. Er det egentlig svært at komme... Altså, når man bor øh, inde på Paradise Social, at hvor, hvor mange uger er det i sted? Vi er i sted i... Øh, altså, jeg var der til slut, så jeg var der i sådan en halvanden måned, mindst, plus minus. Jeg ved det, hvad I siger. Jeg tror, lidt, over en lidt under en halvanden måned. Okay. Og jeg kunne forestille mig, at når man er derinde, så skal man virkelig være sådan på dupperne, efter at mærke efter, om der er nogen, der prøver at snyde en, og der er nogen, der lyver, ja, og ja, ja, mistrorisk. Ja, ja. Det altså, er det er svært at vende sig til at komme hjem til normalen igen? Ja, det er det. Jeg synes, det var så mærkeligt, fordi jeg lige pludselig synes, da hjem fra lufthavnen af, og, og jeg så min søster, så var jeg sådan, er det, her, er det her rigtigt? Fordi sådan, jeg har lige været sammen med du ved, andre mennesker, som jeg har været, i krig med krimo. Altså bare psykisk, ikke? Mm. Øh, men jeg synes, at man kan godt mærker forskel, det kan man rigtig, rigtig meget, for de folk, de er ikke så, øhm, hvad siger man, de er ikke så ekstreme overfor en, de er så, man er til, at folk, de skal overtale en hver dag derinde, og man skal altid følge med på et eller andet. Der kom hjem, var jeg sådan, jeg var helt tom, jeg vidste ikke, sådan, hvad, jeg vågnede op, hvad skal jeg lave, mm. og min mor, hun lavede mad om morgenen, så var sådan, Uh, skal vi så bordet om alle de andre eller hvad <laughs> skal vi bagtale hinanden nu der er ikke noget brev der er ikke noget brev der er ikke noget brev kommer ikke noget post altså virkelig <laughs> men hvad hedder det men hvad så med selve den der med netop sådan at, at føle at om man kan stole på folk føler hmm. du at din tillid er blevet sådan er blevet sådan Altså, du... mm, yeah, yeah. øh, altså, ja, jeg, jeg har nemmere været at se på folk, som ikke er mine rigtige venner, føler jeg. Jeg, jeg lægger meget mærke til andres personligheder, før jeg møder dem. Sådan, eller sådan, når, når jeg møder en ny person, så lægger jeg mærke til de mindste ting ved personen person, før jeg, jeg vil kunne tillade mig at kalde den person for min. venner. Man lærer faktisk rigtig, rigtig meget om sådan trust issues, og sådan, ja, ja, ja, det føler jeg virkelig. Hvad har du lært? Jeg har lært, at... at nu især, når man kommer hjem, og man ligesom får, man kan få al den her omtægel her, så kan jeg godt se, at der er mange mennesker, som måske bliver lukket lidt, eller fristet for at være min ven, bare fordi, at jeg måske, det ved jeg ikke, Øh, får nogle, nogle følgere, og folk, de måske synes, det er mega nice, så vinder med en person, som har en del følgere. Det er ikke det, jeg kigger på overhovedet på mig selv. Jeg ser ikke mig selv med en person med flere hundredtusind følgere. Altså. Men det er der åbenbart nogen, der gør, som ligesom er sulten og gerne vil udnytte mig på den der måde, og det synes jeg er mega nødderen. Mm. Men det kan jeg nemt se ved en person. Altså, det Hvordan opdager du det? Jeg kan ikke se, at de øhm, øh, enten øh, de optager mig øh, ved at glemme til der blive <laughs> ja, jeg kan se, at de har søgt på mig, før jeg har mødtes med dem. Ja, jeg, det er fandme nøjere. Jeg, jeg, jeg har set, jeg har oplevet, hvor der at de har um, liket mine billeder for nogle måneder siden, eksempel. Uh, det, er noget, jeg, det, det, er godt, det er noget, jeg lægger mærke til. Jeg ved ikke, hvorfor. Det kommer bare ind i mit hoved. Og det er ikke fordi, alle der gør de her ting her, de sådan, bruger mig, hvad man siger. Men også den værmod de har overfor en i virkeligheden. Hvis de siger, ej, kan vi lige tage et billede sammen? Du kan lige putte den ud på din Instagram. Så, så det vil jeg meget gerne gøre, men sådan, hvorfor, hvorfor, hvorfor skal du sige det sådan? Jeg føler, at de presser ind så at gøre de her ting, og det er mega ubehageligt, føler jeg. <laughs> ja, altså for sådan få free shout-out. Ja, lige præcis. Okay. Altså, ja, okay. altså, du spørger mig pænt i det mindste. Lærer mig lave et spil ud af det, og får mig selv mm. at du... Altså, jeg er skal lige... hellere bare være straight up og ja. sige sådan der, Ej, så nej, så møde, jeg dig. Kan du ikke give et shout-out? Lige præcis. Ja, okay. I det mindste. Det, altså, det er bedre at ja, det ligesom, kan jeg Altså, jeg er ikke i periode, social jeg sover til mig i Danmark. <laughs> <laughs> ja. øhm, der er også nogen, der godt kunne tænke sig at høre lidt om festerne. Fordi ja. på tv, der ser det meget øh, vildt opstillet. ud. Men også opstillet, ja. <laughs> vildt opstillet. Øh, altså, hvor meget må I drikke derinde? Åh, oh, vi må faktisk drikke rigtig, rigtig meget. Men, men de er ret passet i produktionen. Øhm, og vi klævede faktisk faktisk rigtig meget over det, det, det vi fik. Fordi det, vi fik for det meste kun en læskedrik, men ikke så meget alkohol i. Så vi alle sammen blev bare mega ophustet derinde. Åh, oh, nej. Øh, jamen, det er det, og vi sådan... Ej, kom blev... med huller i tætterne, <laughs> altså. Det var bare fra. Lige fra, <laughs> lige fra. Oh. Okay. <laughs> okay, hvordan well, no, um, så øh, jo altså der er jo der er jo nogle øh, bartender længere eller det var der ikke der jeg ved jeg ikke jeg stakkels også det følger også godt ja. godt God for at ja. have vedkommet der <laughs> er, for, for, for er det ikke <laughs> rigtigt jeg <er> virkelig tit <laughs> tænkt hvis jeg var den der bartender <laughs> nu Jeg bare altså, det for nok ud af <laughs> huden <på> <laughs> ja. bare kaste det der viskestykke <laughs> ja. i gulvets nej tak for dag <laughs> rigtig rigtig tak tak for dag hvordan så ja produktionen, eller vi kan sige sådan noget, vi vil gerne have flere drinks i mikrofonen, ikke? vi skal bare grupe så bliver det sure. Øh, men så ved nu, øhm, ja, så kom det bare med nogle flere drinks, og vi har altså mange gange over sådan, hey, de her drinks, de, de er gode nok, så får vi tequila shots og sådan noget der, men, men de holder øje med, hvor meget der er, man drikker, fordi hvis der er, at emulationen bliver for fuld, eksempel mig til sidst ved dagen der havde jeg drukket mig helt fuld, og de ringede til telefonen på værelset, siger, du, du skal sove nu, ellers slukker vi, eller stopper vi festen, og jeg var sådan, nej, nej, jeg, festen skal ikke stoppes, fordi, så bliver jeg taktisk smidt ud her for alle de andre, så ville de have mig. Altså, <laughs> så løb. være ja, at blive smidt ud? I for stiv. det er sådan så meget ud. spille <laughs> ja. med ham, fordi de er han ødelægger så, så, så, så løb jeg ned til Infinito med en Sofie, øhm, og hun proppede sine finger op i mig, i munden op i mig, øhm, og øh, jeg prækkede det så ud, og øh, det var overalt. Så var det så, at produktionen ringede igen, og jeg sagde, jeg har det fint, det hele er ude af A-dronen så jeg så. <laughs> det, og jeg, det hele er ude, så var bare, bare blevet tømt fuldt. <laughs> <laughs> jeg lavede bare skuespil fuldt ud, og øh, det var sådan taktisk ting at gøre. Mm. <laughs> ja, ja, ja. ja, det er det lige præcis. Og øh, festen fortsættede så. Og du måtte stadig godt deltage? Jeg måtte stadig gerne deltage, okay. og jeg skulle sove eller noget. det griner, men sjovt, at altså sådan... Helt ærligt, okay, nu bliver det også meget praktisk, mm. Men I står inde og, og, og fester, og hvis man så sådan er færdig med sin drink, så skal man sige ind i mikrofonen, så kommer der en, en øh, re regissør eller et eller andet. Øh, eller. Der, kommer, der, der ligger en, en masse forskellige kinder. Der ligger sådan seks ah. store kender, som vi bare kan fjerde alle mulige forskellige drinks. Øhm, og, øh, men hvis det er, så siger vi i det mikrofon, hvis der er tom, vi mangler flere drinks, så de kan se, vi mange, der at vi er fulde nok, og vi kan låne en CV. tv. Så kommer de op måske sådan en, en tilrettelægger eller et eller andet. Med, øh, en, nej, det gør de faktisk ikke engang. De siger det der kommer nogen. Der kommer nogen. De tænker der kommer op, men nogle gange så er der også til som kommer op og sådan her, her i har i den med Så Kan de også detage temperatur. Ja, ligesom. Ja. <laughs> Hvad med musikken? Musikken. Åh, oh, det var lort, det musik til starte med. Jamen er, må i godt høre musik når i fester? Øh, når på telefoner? Nej, bare sådan Nå. generelt, når der er fest i loungen. Ja. Sådan er der så musik der spiller. Nå, ja, ja, ja, ja, der er musik. Er der det? ja, ja, ja. Det er, fordi de filmer når der er, at musikken ikke afspilles. Jeg tror, du måske Copyright Light nede ved det ikke. Men, øh, Øh, de, når det er, at, der, at, at de kommer til at og når de siger, at I skal lige feste i 20 minutter og en halv time, det er vi nået til. Det, det kan de godt sige, eksempel. Ej, hvor vildt. Ja, men det der, men Bare vi, det er tvunget til fest? Der, lige, måske skulle i feste. Ja, ja, ja. Men vi vil jo gerne, fordi ja, ja. vi har kørt musik i så lang tid, ikke mm. for hver dag. Så, øh, så selvfølgelig samles vi alle sammen, og så kan de altså lige nå at lave nogle planer, inden på produktionen kan lige lave spillet under, imens der er vi oppe og danse. Fordi vi må ikke tage ned når vi skal danse i cirklen. Øhm, øh, ja, og så har vi nogle gange noget i synk. Når der vi bliver kaldt noget i synk, så siger de sådan, har du nogen musikønsker af sin Og jeg kunne bare ikke huske min playlist til. Nej, det kan jeg og godt var bare sådan, forstår. ah, Lady Gaga. Men nej, nej, nej, det kan jeg ikke sige, fordi de alle sammen med mig, så du ved, det er mig, mig ud. Igen? Ja, igen. Du har været så taktisk. Ja. Prøv at overbejde ja, det. Har det. Ja. Du har kastet op. Du har simpelthen lagt låg på Lady Gaga. Det er det ja. <laughs> the Grandly, det? Og det hørte de jo slet ikke. De er med tak, tak og du ved, sådan, du <laughs> Altså, Kommer ja. kom ned der. Bare noget ud kontrol, tak. Ja, ja, ja. Og det, ja, altså, jeg ser også Casey, eller, eller jeg hører Casey normalt. Jeg var bare sådan, ja. Altså så siger jeg bare, ja. det er mig, der har valgt den her sang, og venter op, det til jer. Nej nå. Jeg håber, at de blev glade. Ja, det gjorde det, det gjorde det. Men det er egentlig grineren også igen, en ting, vi to har talt meget om, det er med det der med at være stiv og være i synk. Mm. Altså, ja. jeg vil skamme mig, en helvede mm. dagen efter, når jeg havde siddet ja. der. Sådan, du skal bare sige, prik til mig, når jeg har drukket. <laughs> så, sådan, så står mit mundtøj bare ikke siddet. Så ægler jeg bare. Ida, ja. du har været i synk ja, i en time nu. Ja. Altså, nu, stop. Nu. stop. Ja, sådan, jeg vil aldrig blive taget derned Jeg vil bare sådan, hvad sådan, hvis du vågner op og sådan, har moralske tømmermænd? Har du ja. det nogensinde? Øh, nej, det, det havde man ikke derovre. ingen af os havde sådan rigtig tømmermænd derhenne. Jeg ved ikke, om det var været, eller hvad det var. Men normalt det er det. ikke sådan moralske, sådanne. hvor man bare sådan skammer sig. Jo, jo. jo, sådan, jo, jo var, var, det var jo ja, rigtig dumme ting. Sådan Ja, det havde vi. Men altså sådan... Det, jeg, ved, jeg glemmer altid, hvad sige noget synk, det der er derfor. Har du glemt... Jamen, jeg glemmer alt, hvad jeg siger derinde. Jeg ved ikke så Jeg går bare ned, og så fucker op, og så går jeg op igen. Det vil være dejligt Det vil være en blessing. Det er det. Ja. det de, de kender bare ind og siger sådan... Mens jeg er eksempler er fuld. Sige, når kom lige ned til synk nummer et... Så sådan siger jeg okay, eller som at råbe sinende synge et, så ligger jeg nu, øhm, og øh, så går jeg sådan helt ud over fuld med drenge. Og jeg føler mig så unormal der noget, fordi der er udfordret til rådlæger der noget som er et år og så der arbejder professionelt, og kommer bare sådan ah råbe og skrælle, og, og hvorledes de har så en masse mærkelige spørgsmål, der nu bare sker. Ja. Svar på. Ja. ja. Men ikke altid. Man kan også sige nej. Også hvis jeg er fuld, så kan jeg jo ligeså sige nej. Det gider jeg ikke svare på. For man kan godt sætte en grænse. Det kan man godt. Det kan man godt. Men de går til pres. Altså. Og det er jo deres arbejde. Ja, det er det. De er jo også taktikere, ja, kan det, det Du kan ikke stole på det eneste menneske. Men ja, men virkelig. Altså heller ikke, ikke til andre læggerne. De er koldhjertede. Sådan oh. er det at være journalist. Ja. Du må bare sige, hvis man, have, hvis man vil have noget godt tv ud af det, det, det så skal man jo presse folk. ikke? Det, det er jo en hård uddannelse, kunne jeg forestille mig. Ja. Men øhm, oh. er der flere? Jamen, så er det mere øh, om, altså, om de venskaber, du ligesom fik inde på hotellet, hvordan det ligesom er i dag, og hvem du taler med, og hvem du ikke taler med. Åh, mm, oh, ja. Yeah, øh, altså, hvis jeg ikke skulle snakke med nogen, så er det grundet af sådan, geografi, så er det geografisk så, Okay, sig. så øh, ingen uvänner. Nej, jeg er ikke uvänner med nogen. Jeg ved ikke, jeg ved ikke om nogen af de andre piger har noget piger splid, men Det, det behøver noget, sådan, du heller ikke. Det virkelig på. nej. Okay. Men øh, Jo, det er fordi, hende er hun bag <laughs> ja, Eller du kan selvfølgelig også. Vi kan nok få rigtig mange lyttere på det, men. så kommer den til rette, og op <laughs> ja, ja, ja. herovre igen. Her, ja, tag en drink. Altså, jeg snakker med alle sammen, men, men jeg har nogen, som jeg prioriterer meget med, og som jeg også bor tættere på her, og som jeg også føler, jeg klinger bedst med. Eksempel: Lea, Hjysmin, anne Sofie. Hun skal rejse til af Afrika sammen med om to. Nej, I har bestemt til Zanzibar, ja, er så jeg. Vi glæder os oh, så meget. Og sådan, så tæt er vi blevet, at vi kan rejse sammen. Øh, og hvem er det med Cecilie? Øh, men altså, drengene snakker også med Jamie eksempel, men sådan, jeg tror bare, at vi alle sammen laver vidt forskellige ting, og mm. sådan, de har andre ting at tage til at det her også. I er jo også altså, sådan, nogle meget sådan, forskellige ja, mennesker. Ja, forskellige. Jeg Virkelig forskellige. Mig. Ja. Det overrasker også mig hele tiden over, at jeg vender med sådan <laughs> eller sådan nogle Så <laughs> Eller de vinder venner med <laughs> sådan nogen som mig. <laughs> Hvad hedder det? Så er der også en, der... Nu sagde du lige, altså du var altså, gode venner med, med Anna i Skrejst Afrika. Så ja. jeg ved ikke helt, om du tør øh, at sige andet, men, men synes du, at der var en anden der skulle have vundet periode af sovetiden? Uh, altså, jeg har jo altid spillet imod anne Sofia, derinde. Ja. Og selvfølgelig i situationen der inden der var derinde, så, så har jeg altid ønsket, at det var Lea, som skulle vinde. Hvis det, altså, en af pigerne, så synes jeg, at Lea, hun havde spillet virkelig, virkelig godt derinde. Også fordi hun var sig selv, og hun ikke rigtig behøvede så at være den højdåbne for at kunne nå så langt. Eller Jasmine, for den sags skyld. Men jeg synes, så lige først. Men når jeg tilbage her, så var jeg sådan, så, ja, altså, nu hvor jeg ser det her fra Danmark af, så synes jeg, at jeg var ret stolt over anne Sofie. Hun nåede så langt, og hun ikke sådan, gjorde sådan, hun viste ikke, hun gjorde så meget, men hun gjorde faktisk ret meget. Men det viste hun bare ikke den som man typisk er der en. tage arbejde. Jo, apropos alt det, vi igen har talt om. Ja, ikke? Altså, lige hun præcis. har jo tænkt så mange tanker, sikkert. Ja. Og vidst meget mere, end ja, ja, ja. hvad os, der har siddet og set, lige det har simpelthen. gjort. Ikke? Og bare tænkt, du er så dum. nej, ja. du tænker dig slet ikke om. Og sådan noget, ikke? Det er det. Men altså, jeg er stolt over, at hun, hun smød kuglen. Og jeg synes, det var det rette at gøre. Altså, hvis jeg skulle vælge mellem Nikolaj eller anna sofie så skulle det være anna sofie. Hvad med dig selv? Du synes ikke, du selv skulle vandt? Altså, jeg synes ikke, jeg har gjort mig så fortjent som nogle af de andre derinde, men jeg ved ikke, jeg, altså, sådan, det var ikke, altså, jeg vil blive glad for at holde den kugle. Cool <laughs> <for den. laughs> hvis det var med Lea, så ville jeg blive så glad, og vi vil nå hele vejen op til den der grænse der, tror jeg. Øh, men hun vil heller ikke smide den for mig, det tror jeg kun Det gør hun ikke, Ej, det det er sådan noget der, men jeg føler, man bliver lidt triggered. Altså. På tænk hvor jeg er så gode <laughs> venner med Lea, ikke? Og hun rent faktisk vil have gjort det, hvis det var. Jamen, det er det. Så vil vi ikke være... Jo, jo, det er ville I. I ville jo sikkert vil stadig være venner. Vil I vi stadig være Jeg vil ikke kunne give på hende. Jeg føler, stadig folk stadig er venner. Altså ja, 500.000. Kunne, kunne du, hvis nu vi tog vi i en finale sammen? Ja. Jeg smed kuglen. Hvad tror du, Sinan? Jeg tror ikke, han vil smide kuglen på dig. Men lad os... det bliver spændende nu. Ej, vil du, mm, du smide... Nej, det vil du ikke. Jeg tror, jeg, nej, jeg tror, du vil smide kuglen. <laughs> På sådan 250 <laughs> eller sådan der er. Ej, 250. men det det der er så griner fordi hver gang vi netop der taler om det, så ja. har jeg sagt sådan, jeg ved bare at sådan, hvis jeg først stod på den der cool så ville jeg gå i så meget panik jeg bare ville tænke ja. ja men det blev tungere og tungere har jeg hørt forvar Hør ja. For ja forvar skib tunger og tunger din koblerhilsen nå ja på den ja, noget, sådan, ja, jeg, jeg, jamen, jeg tror bare overtænke er der nogen der har en fjap tænker. <laughs> og, sådan, kan og kilo, 20 kilo. Inden, ja, sådan, så kan det ja så skulle da klar sådan, oh, man, den der, for det, for længere, længere. Jamen, jeg tror jeg vil gå så meget panik jeg vil tænke så meget så sidst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 men for mig var det virkelig også den sådan smukkeste, smukke afslutning. Altså sådan, jeg har sjældent set noget så dramatisk mm. og, og spændende. Også fordi det netop også så endte med, at Lea jo faktisk også yeah, vandt i princippet. Ja, ah, det er så fortjent. Og det var to ah. piger, der vandt. Altså der var ikke, det er jo ikke sket i, jeg ved ikke hvor mange mm. år, det er en pige, der har smidt kulen mm. på en fyr det for eksempel. Ikke? Ja, Alt gik op i en virkelig beautiful det var, de folk også helt lidt over det, at det mm. nu var piger, som fik pengene og ikke drengene. Ja jeg vide, om Nikolaj er over med så så kan han få en chance. jeg har jo hørt at de ikke tager ældre eller gamle med ind deltagelse overhovedet ikke på længere. den her. Og nu har han jo også en kæreste jo kan man oh. ligesom sige. Åh oh. ja, han er sammen med P. Ja, det er rigtigt. Ja. Eller du ved selvfølgelig altså, ja. Jeg har hørt de tænge. Kan det, være, du sidder derovre med altså, et kort, sådan, med fløde, der med kortsen. Kan der med. Det ja, ja, jeg ja, ja, ja, til Afrika. Afrika. er I wish, I wish. nu no, um, men altså, den her sæson der kommer nu har jeg også hørt at der kommer der kommer jo nogen. Øh, nå, den er jo optaget selvfølgelig. Den optaget, selvfølgelig, ja, ja. den, opt, den optog de jo nærmest lige efter. Ja, ja, så, ja, ja. det er rigtigt. Det, er rigtigt. det jeg og, godt. Og oh, vi glæder os til at sige, Sig til de andre, at øh, de skal passe på dem selv. Selv øh, de der, øh, vores mor og far, vi hedder der overagtigt, når man siger, sådan, de skulle nemlig også arbejde med de nye. Mm. At sige, ja. Og vi sagde, I skal ikke glemme også, vi er det bedste hold her. Så vi bare så ja. du var for en griner. Det var I også. Det føler oh, også i hvert Jeg glæder mig, det, mig meget til at se, hvad de nye kan. Ja, nye, de ja. ja jeg, jeg har lige et sidste. Ja, ja. det er introviderne. Yeah. Det var noget, jeg, jeg har tænkt rigtig meget over. Så mm. man selv sin introvideo, og man står og løfter 20 kg håndvægt, og man hænger i tre, træ, mm. kommer op ude fra øh, havet af. Det er sjovt, du siger det, fordi at øh, de... Før jeg skulle lave min eksempel, ja. så har de så gået ind på min Instagram-profil foran mig, og jeg har savnet min telefon i så lang tid. Og de har bare vist sådan, Jamen, din instagram sådan du har farver, og du har det her ting. Jeg tænker, at det har været godt til dig. Sådan så det de åbenbart eksempel en hat til mig klar eller et eller andet. Øh, også fordi de også gerne vil fremstille mig, som den rolle de gerne vil have, skal mm. være. Jeg skulle bøste min øjenbryn, og sådan de sagde, har du en øjenbrynsbøste med? Så jeg sådan, nej nej, så kom det med en make artist over, og du er model, og du youtuber og sådan anden. vi skal have noget, som giver mening for, hvem du er som person, inden i intro -videoen. Så okay. det var så at være model, og sådan noget følelsen, og sådan der. Og drengene, som er de store muskuløse fyre, som træner hele tiden. Han Han en, en håndvægt. Ja, en håndvægt. Gør, hvad du vil med den. Bare spil dejligt. Eller hop ned i vandet og vise dine flotte øjne, som der fremhæder solen samtidig. Ikke? Så det er, sådan, det er meget sådan, hvordan der man er som person at de ligesom får det til at passe med ens introvideo. Jeg fik sådan noget you sexy bitch, ah, ah, til intro-videoen. det viser, du ved ikke, meget, meget andre måde. Meget andre Der Derfor kan jeg nemmere Meget Wow. Perfekt, jeg synes, det var godt. Ja, jeg har det. Men, altså, men de er altid, de er sådan lidt, de der intro ikke? Det kan godt også, altså, det de de, de er måske et af de sidste lev. det altså, de <laughs> ja, ja, ja. kunne også godt blive sådan modernet lidt ja, op. Ja, ja, ja, i stedet for at komme op ud fra havet af, og så stå sådan og altså, træne ja. biceps, man sådan... Jeg hedder Lasse, jeg kommer fra Varde, jeg går lige at træne, spiser store bøffer, <laughs> elsker damer <laughs> sådan, Hvis du skulle have en introvideo, hvordan skulle din introvideo være? Min introvideo vil helt klart være hvor at, jeg jeg er jo lidt en følsom så okay. jeg, kunne far, jeg ville faktisk godt kunne tænke mig at der blev spillet noget NIO øh, i baggrunden eller noget Chris Brown. Okay. Og så så Chris fortal. Brown, han <laughs> har slået Rihanna. Det er måske oh, period. Det vil være forfærdeligt. Vi tager NIO, han har ikke slået nogen, eller det ved selvfølgelig man har. Mm. Vi går ud fra ikke har slået nogen. Så der kører Nio i baggrunden og så skulle jeg sådan men det ved jeg ikke. Fortæl lidt om mig selv, hvor jeg sad på en stol. Vær lidt kedelig måske. Altså mm. lidt underspillet. Mm. Men, men, men, men jeg vil på samme... Ja, det, det ved faktisk ikke. Måske vi skal sige, at vi tæller ned fra tre, og så kan du lige give os en 10 sekunders øh, yeah. prøve ikke? på, okay. hvad du vil sige. Ja. Ja. Vil du tælle okay. ned, sådan? Ja. 3, 2, 1. Okay, jeg kommer op ude fra vandet af. Vi glemmer 9 år. Jeg kommer op ude fra, fra deres store havre Jeg kommer op og siger, hey, jeg hedder Lasse, 24 år gammel. Jeg har trænet rigtig meget af min øh, ungdomsår. Jeg kan godt lide, øh, jeg er følsom, vil jeg gerne sige. Jeg er sød, og så kan jeg godt, øh, så kan jeg godt lide at drikke mig fuld. Øh, jeg kommer nok også til at sige, at jeg er alle sammen, mine bedste venner. Jeg elsker jer alle sammen. 3, 2, 3. Og så vil jeg smide kuglen til planen. Det vil jeg selvfølgelig sige. Du er helt klart nuttede. Det er han... Ja, ja, er, er du, ja. der du. Ja. du vil være nuttet. Jeg vil være nuttet, mand. Kom med ja. min strandskjorte, strammere. Jamen det er også det. <laughs> jeg føler at jeg bliver nødt til at køre. Kør kørbe kø, kø, kø der nuttethed. Så kom op i sådan lidt måske for små speedos det er klog eller også ved sådan nogle er... billabong shorts. Ja, ja. Måske også underspille din egen intelligens. Ikke? Så bare rende rundt og være sådan lidt ja, ja. bøvlet og så sådan ja, ja. lege, at du var fuldere end du var. Ja, ja, lige præcis. Ja. Wow. Kom op med en drink i hånden måske. Oh my god. Jeg fik lige et billede. Sådan en ananas i hånden. Du Hvad var for? Bare ja. Med en <laughs> <Sådan laughs> trampepop. Ja, og så en ja. bampe, så måske sådan. <laughs> <Ja>. <laughs> vi har der. Vi har fundet din, uh, din paodisu-persona. Nu det skal jeg tror, vi bare sætte succes. en ansøgning. Jamen, jeg har sagt mange gange, at jeg har været. er det. 32, tror jeg, det er. Nå, jeg vidste ikke. Jeg, jeg kan faktisk stadig nå det. Jeg tror, det er 2 eller 35, jeg ved det ikke. Men der er jo ikke nogen, der nogensinde har været 32, der har været med. Det er de ældste, det er nok... Susan K. har engang været med, kan jeg huske. Ja, hun er så gammel, du nok ikke engang ved, hvem oh, hun er, tror jeg. Åh, oh, der kommer ikke en dag, så. Nej, du nej. var næsten en reality-stjerne for dengang, jeg var... Nå, no, okay, så kan man... Nej, nej. nej. Men yeah. hvad hedder det? Jeg tror, at den ældste... Var hun ikke sådan noget, 27? Fordi det var der, var det ja, der 28. hele... 28. No, Nå, nej, for lang tid siden. Nej, i jeres Nå, sæson. Jeg... Ja, fordi at, at der var det jo der, hvor at der er en, der siger sådan... Alterspræsidenten. 27. Men det er ikke for sent for hende så? <laughs> Ej, men altså, så er livet da heller ikke slut for hende nu. <laughs> der kan jeg bare også sad hjemme i min sofa og var sådan... <laughs> jeg ved ikke, om jeg kan mere i dag. <laughs> Ej, jeg blev til slutt for det her. Men jeg tror, den ældste, det var øhm, 28. Øhm, hvem var det, der var? var Monique. Den... Det var, var det Monique, der var alderspræsidenten. Men jeg tror, var det Mathias, der også var 28 år. Åh, det kan godt var. Mathias, Monique ja. eller Trine, det er en af dem. Der var det eller stede i hvert fald. Nå, vi skal slut ja. jo. Ja. Selvom at jeg kan mærke at det her det kunne vi er bortsat med. Ja, det kunne det det er, vi. Vi bliver tredje nok med at afsætte det her. Af dagen. Ja. ja. Det var virkelig hyggeligt at ja, det du ville var... komme forbi. Tak, tak for, for det. det. Ja, mange tak. Det tak. var vildt dejligt. Mr. Svampebob. Jeg bliver lidt svampebob jeg. Ja.